מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי אל אדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש. אדוני יחטו מריביו, עליו בשמיים ירעם, אדוני ידין אפסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וילך אלקנה הרמתה על ביתו,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 והיכה וכיור או בדוד או בקלחת או בתפרור כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשלה גם בטרם יקטירון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח תנה בשר לצלות לכהן ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש, כתר יקתרון כיום החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך, ואמר לו, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי וחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני,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 יישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל אדוני והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה וטהר ותלת שלושה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ועלי זקן מאוד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 כי מכבדיי אכבד, ובוזיי יקהלו. הנה ימים באים, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. והבטת צר מעון בכל אשר יטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מעם מזבחי.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 והתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה, כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, ואמר, צפחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם.